Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir li amri, wa ishrh li sadri, wa yassir li lughata min lisani, yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima önce Allah subhanahu Ee, biz qulların üzərinə verdiyik neymətə görə Allah s.ə. şükürlər həmdə eləmək lazımdır. Çünki şükürlər, həmlər Allah s.ə. neymətini artırır və bu neymətlədən bir də şükür olsun Allahə ki, yəni rahat yığışıb Allah s.ə. elmini öyrənə bilirik və Allah s.ə. evi-ev əhlini hips eləsin Amin. və Amin. bu qardaşlığı da daha da artırsın Amin. və xalqımızı, millətimizi haqqa yönətsin və 60 insanlara da Peyğəməz Azərbaycanlı olmaq mənhəzinə qayıtarsın və biz keçən dərsdə 12-ci hədistdən təburə ilə hədisini keçdik və qeyd elədi ki, Peyğəməz buyurur ki, bir kişinin İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan şeyə, yəni tərk eləsin və bu da həqiqədən onu qeyd elədi ki, İslam özü e, məhəssindir, yəni gözəlliklərdir, hər biri gözəldir Və o gözəl əməllərindən biri də, ən mühimi də budur. Hansı, bax, bu günlərdə e, təbrikəsiliyin və yaxud hansısa bir problemin növ çoxalması da hər bir şəxsin özünə aid olunayan, yəni işinə qarşılması. Nedir ki, dedik ki e, dövlət qalır, bir qıraqda e, insanlar dövləti məsələsindən danışır. Əgər deyil bir dövlətə bir dənə məsəl üçün e, kafir qoşunsur, nəsə isə, O bizim kimi balacalar ot o, o qədər oturaq danışaq. Heç fayda verəcək hükm edə? Yox. Və ya da 5 nəfər aramızda yığışa deyək ki, qoranc hükmü cihaddır. Cihad elanı ilə. O cihad olacaq? Yox. Çünki dövləti ilə kim maraqlanmalıdır? Dövlətçi. Sadəcə əgər dövlətin özünə bizim kimi fərdlərin e ehtiyacı olarsa, İbn Cemri rəhmə olan da ki, ə aid olan vaxtlarından biri budur ki, əgər sənin ixtisasına hökumətin ehtiyacı varsa, onda sənə nə olur? Farz vay. Aydındır? Yəni hər bir halda özümüz öz məsuliyyətimizi yerinə yetirməliyik ki, ə, bu da həqiqətən İslamın yəni gözəlliyinədir. O bu günkü hədisdə də 13-cü hədisdə Ənəs ibn Məlik radiyallan həssidir. Peyğəmbər buyurur ki, "Lə yüminu ehadukum" Hətta yuhibbü li-axihî ma yuhibbü li-nəfsih, Rəvəl Buxarı və Müslim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, sizdən biriniz iman etməsiniz, hətta özünə istədiyini qardaşına, istəməyənə yəni qədər. Bu hədis də Buxarı və Müslimin ittifaq elədiyi hədislərdən biridir. Və həmçində bu hədisin başqa ləhsinə İmam Əhməd rəhməhullah qeyd edib, öz kitabında qeyd edib ki, "Lə yəbluğü əbdun həqiqətan ịnəmənə" Hətta yuhibbə linnəsi mə yuhibbu li nəfsihi minəl xeyri. İmam Əhməd qeyd edib ki, Peygaməsən buyurur ki, sizdən biriniz, yəni qullardan biri həqiqi iman dərədəsindən çatmaz, hətta özünə istədiyi xeyri insanlara istəməyənə qədər. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Söhbət xeyirdən gedir. Yəni, kimsə özünə şər istəyirsə, deməsin yox, mənə özünə istəyir, qov qardaşıma da şər olsun. Yəni bu hədisin mənasını göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu ikinci rivayet İmam əz-Zehri rivayət açıqlayır açıq göstərir ki, burada özünü istədiyin insanlar istəməyə nədir? Həqiqətə, yəni xeyr məsələsidir. Və həmçində bütün bu rivayetlər, həmçində e, bu cür rivayetlər onu göstərir ki, hansındakı gəlib iman etməs, imanı kamil olma, fərq və s. bu cür hədisdə hansı ki, pensan bu oğuluq etdiyi vaxtı, mümin o vəyriq və s. Bu cür hədislərdə alimlər göstərirlər ki, bu imanın kamilliyinə dalət eləyir, imanın əslini itirmir. Aydındır və həm sonra da ixtilaf eləyir ki, bu cür hədislərdə varid olan insanların halı necə olur? Onlara demək lazım ki, mümündür, imanın ağızdır, yoxsa ki, demək lazım da o, müslimdir, yəni müsəlmandır. Bu düz zürəylər İmam Əhməddən varə olub və həmçində bununla sərəflər də bu zürəylər dedilər. Amma əhli üçünlə isə e, kesdi, orta rələyədən bir budur ki, həmən insan e, mümin deyil, müsəlman sayılır. Ayrındır, həmən insan, yəni müsəlman sayılır. Amma o ki qaldı ki, daha doğrusu yəni böyük günah sahiblərindən gedir söhbət, o ki qaldı ki, e, pe Peyğəmbə səsən buyurmağa ki, zina e, edən, zina ehtidən o olmaz, Bu cür hədislərdə İbn Abbas rəhməllə radiyallahu anh buyuruyor ki, yəni o həmən zinanı, həmən oğulluğu etdiyi vaxtı onunla imanın yəni nuru götürülür. Aydındır. Yəni imanın nuru götürür amma imanı əsli etdirilmir. Amma aburiyyə radiyallahu anh buyuruyor ki, o zinanı etdiyi zaman onun imanı onun üzərində körcə kimi deyanır. Yəni körcə kimi deyanır. O, o feyli edəndən sonra, tövbə edəndən sonra iman neyini yəni ona qayıdır. Bu da onu göstərir ki, həmən insan, həmən insan o fəili etdik zaman ölərsə, ağibəti nə olar? Çox pis olar. Artıq da düzdür, aydın məsələdir ki, o böyük günah sahibi, hətta e, tövbə etmiş öləsə belə, Əhlüsünnə ittihadına görə qiyamət günü Allah Subhanahu taalanın, yəni, ixtiyarı altındadır. Yəni dil mi ki, ona xabariz ki, o cəhənnəmlidir. Və ya da ki, murciəlilər kimi dil ki, o kamil mömindir? Aydındır. E, Əhlüsünnə ittihadında o insan e, böyük günah sahibi tövbə etməmiş ölərsə, o qiyamət üçün Allah subhanxalının ixtiyarı altındadır. Allah istəsə sana əzab verər, istəsə nəyəyər, baxışıb zənnətə, yəni daxil edir. Və həmçində, Abudarda və Abdullay ibn Ravaha buyurur ki, iman deyir, insanda köynək kimidir. Yəni, hərdən giyinir, hərdən nəyiniyir, soyunur. Yəni, e, nə zaman, imanı qalxarsa, gözəl, salih əməllər edərsə, o imanı qalxmış forması onun libas iman libasını giymiş haldadır. Və həmçində əgər asillər eləyərsə, imanı zəiflərsə, o libasını çatmış kim olur? Həmçində bəs sələflər buyurur ki, e, buyurur da ki, birbirlərinə gedək imanımızı, yəni tədəliyək. İmam, yəni iman artıq onlarda bir səviyyədədir və imanı artırmaqdan ötürü E, salih salə işdə və yaxud da ki faydalı e, elimlə məşğul olmaqla eyni zamanda ki mühazirələrdə muzeylərdə oturmaq ki iman yəni təzələnsin, yəni iman yəni qalxsın, öz olduğu vəziyyətdən yəni yuxarı qalsın. Və e, ancaq bütün bu hədislər ona göstərir e, keç yəni, ki keçid edəyimiz olduqca bu mövzudakı hədisin mənası odur ki hətta insanın yəni imanı kamil olmaz. Yəni iman əslini itirilmir, sadəcə bildirilir ki o insan imanı kamil olmaz, hətta özünə istəmədiyi xeyli, yəni qardaşına, yəni istəməyinə qədər. Hansı ki, Əhməd e, buyurur, İmam Əhməd qeyd edilir ki, bir gün Muaz, radiyallahu anh, Peyğəmbərsənin sorsu ki, ən e, gözəl, ən yaxşı, ən fəzlət iman hansıdır? Peyğəmbərsəsən buyurur ki, ən gözəl iman, Allah üçün sevmək və Allah üçün qəzəblənmək və e, öz, dilini, öz dilini Allah subhanta alanın dikilində işlətmək, yəni başqa şeylər danışmamaq. Və sonra dedi, ya Resul Allah və bundan sonra və bundan əlavə nə əməllər? insan buydu ki, ə, sən insanlara öz nəfsi və istəyəni istəyəsən və özündə xoşba gəlmədin şeyi də insanlarda uzaqlaşdırasan və xeyr danışıb, yəni şəhərdən yəni susasan. ya Yə, xeyr danışıb ya da ki, yəni, xeyr danışıb, bilmərsənsə yəni şəhərd yəni, Yə, yəni, yəni, danışmasın. Yəni, susasam. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v başqa hədisdə e, Peyğəmbər s.ə.v cənnətə girməyi insanlara xeyr istəməklə bağlıdır. Və buyurub ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v sahibənin birinə buyurub ki, sən cənnətə sevirsəmi, dedi, bəli, dedi ki, özü və istədiyi, nəfsi və istədiyi öz, yəni, qardaşıva da istə. Bütün bu hədislər, yəni, onu göstərir ki, insan çalışmalıdır ki, üzünə istəyir, yəni qardaşının içisində ki, Hüseynə Rəhmanulla müvəqqəti nikah barəsində də hansı ki, müvəqqəti nikah, rəsilənin nikahının getmiş söhbət, yəni o ondan dedik ki, yığan deyil. Sadə İbn Vas Rəhmanulla e, ham ki, 10-15 il bundan əvvəl, yəni Saudiya ilə başqa dövlətlərin e, elə bir təhsil qanunları olanda, yəni buranın tələbəyə gedib başqa kafədə öyrən təhsili aldı. İstədiyin İngiltərədir, istəramı O ixtisaslardaki hansı o ixtisaslar bunların özündə yox idi. Neft, ayrma ilə bağlı, hərbisi ilə bağlı, sonra e, aviəşi pilotluqla bağlı və o tələbələr orada oxumağa məhzib edirlər. Və onlar da o kafir dövlətlərində çox-çox bu zina hasilə ilə qarşılaşırdılar. Yəni, o cür halları yəni, kiç olurdu. Yəni, zinayla teç-teç qarşılaşırdılar və onlar yüngaz rəhmalardan bu fətvanı almışlar və yünbaz, yəni hansı fətmanı ki, bunlar o dövlətə gedəndə subaycabam uşaqdır. Hatta sevləndir, bir şey eləmir, özü təsir danıcı gedir. Və bu doğraya gedəndə deyir, e, zina ehtimalı daha çoxdur. Dünki asilidir, fasqiridir, xüsusən də insan e, əgər başqa yerdə olsa kafir dövlətində iman zəhirlir onda. O baxımdan ki, əgər təhd isə, bilir, tanıyan yox, bilən yox, e, qamcı vıran yox, taşıqaq eləyən yox, hər yerdə asilidir, aydındır və İvnvazdan o fetvanı anlar ki, biz orada evlənə bilər, yoxsa İvnvaz rəhmallığa bildirmişdir ki, əgər deyir, kimsə deyir, hansısa evlənə bilmirsə burada, subay gedir sonra, zina təhlükəsindən qorxulub, orada bir ə, iffətli əhl-i kitabdan evlənə bilər. Və gələndə de, şəhər onu boş gəyər, işte, götürüb gətirər, nüşə gözü götürüb gətirəməz üçün ki, onu dövlətə bıraqmazlar. Yəni, o hal baş verirdi ki, burada artıq oraya gedən tə yeni üzü, ordakı qadının evlənir, gələnəz boşıb gəldi. Sonra isə bunların bu əməliyyatları qeyri-kafir dövlətlərinə də baş verdi. Yəni onlar başlar artıq İndoneziya, Maleziya, sonra Suriya, həm Yordaniya bu cür dövlətlərə getgəldə bu əməliyyatı orada da başlamaq istifadə edilməyə. Və din işi də artıq bu alıb boşanmaq əməliyyatları çoxalmışdır. Və sonracə bunu USM-in ünvaza e, gəlib çünki bizə elə çatdı ki, bunu ünvaza danışanda ki Bu belə, belə valideynə şikayət bu fətvanı sən vermişsən, bu olar olar və deyil, yümbaz artıq de, ağladı. Ağladı, çünki onun fətvası bundan ötürü deyildir. Onun fətvası yəni kafir dövlət nə idi, misalman dövlətlərinə deyildir. Çünki misalman da misalman idi, aydındır. Amma onu istifadə edən, tətbiq edən isə ön məqsədindən qırağa çıxdılar. Və sonra isə Hüsemin Rəhmalıdan soruşan da bu fətvanı, Hüsemin Rəhmalı qətiyyətlə bunun haramlığını Dişi birinci ona görə ki, Peygəmbər buyurub ki, bir kəs öz istə, özünə istəmədiyini inəməsini, yəni qardaşına da istəməsin. Yəni kim istəyər ki, Məslim oğlu halda bir dənə Məslimana versin qızını, sonra da o qızın qoşasın. Kim onun öz qızına, öz bacısına, öz anasına razı olub, heç kim aydındır. Nə təxiccən özlə rəva bilmirsənsə, elə də heç bir kəs onu rəva bilməli deyilsən. Aydındır? Yəni bu da bu cür, yəni baxımandır. ki, sələflərdən bir Mühməd bir gün deyir Fazladan heç şey satır və biri gəlib soruşur ki, bu nə məsləhətə heç şey? Deyir yəni, mən yarıya, dedi yarasa idi dünyaya satıram ki. Yəni bu özünə soruşur. Bağdan özü üçün soruşur. Amma bu deyir ki, məsləhətdə olsaydı bəs niyə satıram? Yəni məsləhətdə olsa, yəni özümü ərova bilmirəm ki, bu nə Bunu satıram. Aydındır. Və bu cür əməliyyatlarda da bu günlərdə də çox qardaşlar arasında bu cür nöqsanlara aydında, görsən ki, ya maşını satanda, ya nətə başqa bir əməliyyət olanda, kizari, başqa iş olanda, görsən ki, qardaşlar, yəni bu cür e, bilmək, ola bilək, kimsə bilir və kimsə də bilməmək bu cür, yəni halları üçün. Ona görə, insan çalışmalıdır ki, daimən özünə istəyən, yəni qardaşına da yəni istəsin. Və bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə, müsəlman hər bir halda öz istədiyinə öz istədiyini, yəni qardaşına da istəməlidir. Yəni burada təkcə feyrdən deyil, və həmçində şər əməllər, özünün nəfsinə ikrah elədiyi əməllər də ona da daxildir. Əgər bir insan özü, sanciyə ziarətə yoxsa bir şeydə istəmiyirsə ki, özü e, ya ziyanə uğrasın, ya malı israf olsun, həmin o istədiyinə kimi istəməlidir, yəni öz qardaşına da. Və həmçində bu baxımdan da ən bir məruz da bu cürdür. Yəni, bir qardaşın bir qardaşa bir xatası inkar eləməklə yəni, bu baxımlandır. Ər bir qardaş bir xatı eləyirsə, obri qardaş onu görüb, xatasını görüb susursa, o qardaş onun için xeyir istir, yoxsa yox? yox. Xeyir istəmir. Yox. Çünki Peyğençəm nə deyir? Mömin, möminin güzgüsüdür. Mömin, möminin güzgüsü necə ola bilər? Ona baxıb, sastaramır ki, üst başını düzətmir ki, mömin, möminin güzgüsü o halda ki, o baxır qardaşına, özündə olan nöqsanları o qardaşında baxıb düzəldir. Bax görək məsələn bu sünnət namazları qılmır. Amma qardaşı əzən olan kimi məcidə täsəmməzi gəlir və sünnətləri qılar. Bir dəfə, iki dəfə axıda da yox qoymandır o qardaşım kim sünnətləri qılar. Bax gör sünnətləri qıllı, qıtsar, davamlıdır. Görürsüz o qardaş bir görtdə əlavə özünə qorumada gətirir, su da gətirir. Mən o qardaş vuruşdur. Bu da çalışı Bu da xalışır ki, o qardaşı kimi, yəni sünət olunur, aydındır. Seyir bu zürdür. Amma şər necədir? Məsələn, baxır qardaşına, görür ki, bu qardaşı asili eləmir. Ancaq bu geləndə naməhrəmə baxır, təşidə künoya baxır, pis bir şeylərə baxır, musikiyaya qulaq asır. Aydın evdə ilişim olmayanda şeytan, şeytanın laf böyük qardaşı olur, böyük dostu olur. Bu cür nöqsanlara, baxıb qardaşı nəyiniyir, nöqsanlar da bu cür düzəldir. A, bu da nə deməkdir? Mümin-müminin güzgücüsü, yəni bu deməkdir. Yəni, insan güzgəyə niyə baxır? İnsan güzgəyə baxır, saxında düzgünlük yoxsa, libasında düzgünlük yoxsa, o səhvləri, xatıları üzəlsin. Ancaq mümin-müminin güzgünlükdə isə, ancaq ona baxıb, yaxşı əməllərini baxıb götürür və pis əməllər, özündəki pis əməllər de ona baxıb neynir? Ona baxıb təqizir. Çalışır ki, Necə deyərlər, pis əməllər özündə varsa, onda yoxsa çalışır, itirsin ki, o da qardaş olsun. Və bu baxımdan da sələflər bəyənir ki, yəni dünya işlərində, dünya işlərində insan özündən aşağıya baxsın. Yansı işlərində. Məsələn, tam ki, bir dənə insanın əgər e, kaxıbsa, fəqirdirsə, baxmasın imkanını bir dənə qardaş edincə, niyə flancəz 500 minli maşını sürür, qardaşdır, bəndə izvili, sabit də yoxdur. Yox, ona baxmasın. O, baxsın ki, Allah subhanət hala o qədər müəmmillər var ki, bu sağlam olduq halda o şişəsdir. Nə qədərəm qardaş var, mescidə gəlir, əyaqları şişəs, əli şişəs, üzü şişəs, hamı görür də, mescidlərdə də var, qardaş var, bir balacadır, aydındır. Biz baxmalı deyilik ki, niyə görə ki, al filan ki, qardaşın imkanı. Yox, baxmaq lazım, necəmiz ki, şükür olsun Allah ki, Allah subhanı sənə oluşağa baxandı, sağlam yaratıq. Cənu xəstəyə bahanda salamdır. Aydındır. Və həmçində əgər kimisə var dövləti varsa, baxsın ə, özündən yuxarıdakina yox. Niyə görə məndə 5000-i də onda 5000 500 yox. Baxsın keçəcəyi onun səndə olanı yoxdur. Səbəb nədir? Deyəsən bu elə ki, səbəbi odur ki, o şükr daha layiq olacaq. Aydındır? Yəni dünya işlərində baxmaq lazım deyil. Kimə ki Allah Subhanahu səndən daha çox var dövlət elib, o səni həsrətə aparıb O, səni qardaşında olan malın itilafına para çıxaracaq. Sən bilməyəsən, bəlkə o qardaş o sürdüyü maşından 10 qatıl bəlkə misədəqələr verir, bəlkə zəkatlar verir, bəlkə misədənə yetimə ailət sağırır, bəlkə netinə qardaşa kömək edir. Aydınsan ona baxma. Sən bax o şəxsə ki, sən başqa ondan aşağı səvq edirsən maşında, yaşayışda, amma səndən də aşağıdakılar var. Maşrutla gedən, avtobusla gedən, aydındır bu baxımdan. Amma ahirət işlərində is Sən heç vaxt özünə aşağıya baxmalısan. Niyə görə? Çünki o səni təkcəbülə, reykalığa aparacaq. Əgər sən tuturam ki, sünnət namaz. Əgər üzündə saqqalın varsa, ə, baxma ki, əşyis saqqal sağım, deyən ki, alhamdulillah məndə var, onda yoxdur. Ona baxma. Cəmi o kəsə ki, o saqqala nəvə sünnətləri yerinə yetirir. Misvakın gəzdirir, ətirlənir, ə, şalvarın sünnəyə görə tutur. Sonra sünnət namazların vaxtı vaxtına qılır missə çalışır birinci səhifə getsin, vəraq və s. bunları da səndə varsa, yenə də təkə biləmirəm. Yenə də bax o kəsək onlar birini döyüb oruzların, tuturlar. Onlar sən iki namaz qulluğun halda o beş namazın istə gəlməyə çalışır. Sən zəkat vermədiyin, verdiyin halda o zəkatın avsedə verir. Sən ömründə bir dəfə həzm kifayətinin halda o hərin həccə umrəyə gedir. O gecə namazlan, vəraq və s. Yəni bu gün axirət işlərinə baxmağın axırda səni oyna yarışmaya çalışırlar. Hansı ki, bu yarışma özü də dindən nədir, yəni, bəyənilir. Və ona görə də bu cür məsələlərdə insan yəni, çalışmalı deyil ki, e, özündən yəni, aşağıdakılarına baxsın. İnsan çalışsın ki, özündən yuxarıdakılarına çalıb baxsın və bu halda onun özündə də bu əməllərə qarşı, necə deyərlər, e, riyakarlıq, təkəbbüllüq, yəni mənəm, mənəm, yəni yaranmasın. Hansı ki, bəzi sədəfələr buyururlar ki, E, o insanlar şansı ki, özünə istəyəni, qardaşını istəyən insanların simasında onlar buyurardılar ki, Allah üçün sevənlər, Allah üçün sevənlər Allahın nuru ilə baxarlar. Yəni, Allah üçün sevənlər bir müsəlmana elə bir Allahın nuru ilə baxır. Və həmən o üzvə insanlar da Allahın e, sevgisi, mühəbbətin qazanmaq istəyən insanlar da, o Allaha asılı eləyənlərə də Eyləyənlərin asiliyin də Allahın nuru ilə söndürərlər. Yəni, bunlar nə deməkdir? O deməkdir ki, insan, yəni, e, bir insan əgər Allah sana ona salih, övlə dərəsini çatdırıbsa, o insanlara mən hamımızdan imanlayam, mən hamımızdan təqbalıyam, mənəm, mənəm deməlidir. Ona bəraq, əksin olaraq, o cür insanlara Allah spontan ona verdiyi nurla baxmalıdır. Hansı o insanlar da ona baxanda onda o təşəbbül hissini hiss eləməsinlər. Adil Hansı, bu gün məsəl üçün çox bidətçiləri görür ki, istər e, sufi, camatdan istər, nursı, fərqi yoxdur. Görürsən, Allah s.ə.q. onların saqqalı var, ağ nurani saqqalı, onun yüzündə nur yoxdur. Niyə görür? Çünki onda olan bidət onuru boğub. Və o, o da bilər ki, onların çoxları da adi, əhlüsü nədən olan, hansı ki, sağlam əqləri olan insanlar da insanları özlərinin qatıq aşağı sayılır. Heç-heç kim sayılır. Ne görsün ki, onlar özlərinin o qədər əməldür üstün sayılır ki, onlar səni tanımadığı halda sənə baxır səni özlərinin aşağı sayılır. Onda harada nur olacaq? Amma salih insanlar isə bu cür deyil. Salih insanlar ə, əhmən qamata Allahın nuru ilə baxır və eyni zamanda da Allahın asiliyini eləyən insanlara Allah'a qarşı asiliyən insanlarla da o mülanicili davranır o lüt ilə onları yulamsılıqla, lətifliyə eləməklə onların asilliklərini yəni söndürür. Gəlib onun üzərinə təkcəb eləmir. Ha hə, bir bax mənə görmək mənim yoxda sən niyə elə isən bunu? Lazım sən bu cür rəftar eləməzsən. Aydındır? Hə, bu da onu göstərir ki, həqiqətən də bütün bu sifətlərə sahib olan yəni əhlisünnə. Və ona görə də tarix boyu baxsaq görsək bütün toplumun İslam ümmətində olan firqələ hamısının davası kimləndir? Hamısı davası Əhlüsünndədir. Heç məsəl üçün bir də belə bir kitab ağzına çıxıb ki, məsəl üçün Nurçular suflələrə rədd qaytardı. Bəzə ki, suflə Şeyx Əl-Şeyxanə rədd qaytardı. ki, qədəri yelər Naxşibəndilər, yox belə bir şey yoxdur. Hamısının davadolaşı içində də qarşı olmaqla, rəsilə kimləndir onun davası? Çünki Əhlüsünnəni. Çünki Əhlüsünnənin o firqələrlə, o azlış təyiflə, təyifələrlə O ağmış bidətçilə mübarizəsi özünü onlardan uzaq tutmaq deyil. Əhlüsünnənin bidətçilərə qarşı mübarizəsi onları peyğəmbər sözü haqq yoluna yönəltməkdir. Onları səhi sünnəyə göndərmək, yönəltmək aydındır. Və bu baxımdan da e, görürsən ki, o bütün firqələrlə Əhlüsünnə arasında saxnaşmalar da, yəni buna görə yoxsa Əhlüsünnədə yəni nəsə yoxdur ki, onlar onu ola bilməyə. Yox, sadə Əhlüsünnə mənheci budur. Özünə istədiyin kimi işdir. Qardaşını istəyir və bidətçilərə rəd, ondan sonra təkvihçilərə, hər hansı bir qatı edənlər rəd, məqsəd onları e, alçalmaq deyil, onları məhv eləmək deyil, onların dərəzləri aşağı salmaq deyil. Sadəcə əhl-i kimi onlara özünə istədiyi xeyri də həmən o insanlara istəməkdir və bunun üçün də ömrünü ona çəy göstərir. Ona övü də əmr-i həmbər böyük cihadı bidətçilərə qarşı cihad sayır. Yəni ki, o özü ən böyük cihaddır. Çünki niyə görə? Çünki o bir cihad məsəl üçün e, canla olan cihaddır və ola bilər sən getdən, uzağa bir dənə kafir öldürdün, məsəl üçün ola bilər ikincisində sən şəhid oldun. Yəni sənin Allah yolunu öldürdüyü nə qədər oldu? Yəni bir dənə ola bilər səni öldürmədən, sən ondan o şəhid oldun. Aydın o, ondan qabaq öldün, kafir öldür sən. Amma e, əhl-i bilətdə qarşı cihad isə insanın bütün ömrü boyu gelir. Yəni, müəqqəti vaxt getmir. Asi olan insan, xatı olan insanların cihad, bir dəsənən cihad, yəni müəyyən müddəti deyil. Çünki Allah kafirlərin olan cihad, müəyyən müddət çəkir və qutarır. Dəcək Peyğəmbə s.ə.v-in cihadları, Abu Bakr'ın cihadları, Ömr r. Əli r. Osman, Muabiyyəl-i Vəxil və s. İmin Teymiyyə Rəxmanın şəkəlidir cihadlar. Bundan onun üçün vaxtlarda olan cihad, yəni onların bütün ömrü boyu cihad fardılayın olmayıb. Bu baxımdan da cihadın hökmü fardul ayın deyil, fardul küfəyidir. Və sadəcə, hərdən fardul olur və sonra neyin deyil? Höküm isə təzini haraçıyır fardul küfəyə, aydındır. Yəni, cihad yoxdur, zəniyyətən fardul ayın ola bilər. Yəni, gələk bu cihad olsun ki, bu fardul olmayan yerdə və çatı fardul ayındır. Və kimlər ki, deyil fardul ayındır, onlar bu fikri məsələdən dərk eləmirlər. Yəni, cihad mövzusunu derir ki, onlar elə bilək ki, cihad... Əli və avtomatik ördünün, getdən Rusların, Amerikanlığı istəyir bu cihad budur. Cihad özü əqdəvi məsələdir, fikki məsələdir, onu təhlil edirlər, araşdırırlar və baxımdan da onun hökum meydana çıxılır. Əli kimsə çəkir ki, bəli, cihad bugün fardul ayındır, onun da belə çıxır ki, buluqa çatan uşaq günah taşıyır. <gülüyor> Dünyanın hansısa bir nöqtəsində olan insanın günah taşı. Niyə görə? Çünki fardul ayının yerini yetirmir. Biz niyə görə deyik ki, namaz fardul ayındır? Namaz üçün ki, hər bir şəsə vəzir. Ayında o, deməkdir. Yəni, hər bir şəsə fəhizdir, aydındır. Və kimlər ki, onu deyir, dərk eləmirsə, o elə başa düşmür ki, onu diyen insan, bu o, deməkdir ki, dünyanın hansının örtəsində bir müsəlman varsa o günahdaşı, nəyib üçün ki, qarılayına yerin etməkdir, aydındır. Və baxımdan da ki, e, mövzudən qıraq çıxmayaq, əsas hədəfimizsə budur ki, e, əhli sünnənində də bidətlərin davadalaşı, əhlüsünlərin özlərində olan xeyri onlara çatdırmaq istəməsindən dolayı gələn, yəni mübahizədir. Və həmsində, baxacaq, görsək e, sələflərə, görək ki, onlar özləri də, e, onlar özləri də, e, özləri elimli olduları halda belə heç vaxt özlərini camatdan üstün tutmuyublar. Nedə ki, e, İbn Abbas radiyalanı buyuruyor ki, deyir ki, İnni ləəmur rəl-əyə minə kitəbilləhi fəəvəddü ennəl-nəse kullahum yələmunə minhə mə ələm Dün İbn Abbas Rədiyəllələni həl-əsikə Peygamber səlləl-əsəlləm onun kuran təfsirini bilmesine göre onu sündə o iləmişir ve buyuru ki mən bir her ansa bir ayanın üzərindən kəsirəm ve mən bilirəm onun təfsirini bilirəm onun mənəsini ve hər bir ayanın üstündən kəsirəndə arzulürəm ki keşkə insanlar da mənim bildiğim gədərdilərdir. Həməsində, baxın, gəl, İmam Şafii rəhmə olan dəyir. وَدَتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْاِلْمَا وَلَمْ يُنْسَبْ اِلَيَّ مِنْهُ شَيُّنْ Subhanallah, İmmam Şafii rəhmə buyurur ki, Ben arzuyorum ki, insanlar da mənim bildiğim bu ilmi öyrensinlər, İslam şəriyyətinin ilmiyi öyrensinlər ve o ilmdən mənə hiçbir şey nisbət olunmasın. Deməsin ki, İmam yani gül, bu insan Şaf həqiqdəndə öz dövrünün ən böyük aliməlidir, dörd məhzəbdən biridir. Həmsində fəqihdir, usul fiqhdə ilk yazan kitabın müəllifidir və həmsində mühəddisdir, hədis tərava edilir, həmsində mustalaqda da onun reyi var, hədisdə da onun reyi, fiqhdə da onun reylər var, yeni reyi, köhnə reyi və eyni zamanda da dörd dənə məhzəbdən birinə nisbət bunun adınadır və onun reynəşi nə deyir, mən istəyərdim ki, Mən bildiyim o insanlar bilsin, yəni e, həmin bu şəriət elmini insanlar bilsin, o halda ki mənə heç bir şey nisbət olm, deməsən ki, mən şafiidim, çünki hamısı artıq onu bilir. Yəni mənim adım orada istifadə olunur. Siz təsəvvür ki, görün bu insan həqiqətən də, yəni bu sələflər ona qədər sələfi salih sələf sələf alban vaşi, onlar həqiqətən də hər bir peyğəmbərin hədsini, yəni təsdiq edib onlar özünə o adı götürməyiblər. Necə İmam Buxar rahmalı öz kitabında Hər hansı bir həddi qeyd edəndə həddi əməl elayıb sonra kitabına neyir, yəni qeyd eləyir. Həmişə başqa e, bir vasitəyə gəlirik ki, hər namaz üçün hər e, hədis üçün o 2 rükətlə namaz qılıb. Siz təsəvvürün ki, onlar o ada ona görə layiq oldu daşı, onlar hər bildiklərini birbaşa özləri, yəni yerinə yetirənlərdən oldu. Və biz Allah səndə o elə ki, Allah səndə bizi Peyğambə Səhəmin yolu ilə gedənlərdən sələf-salə həndi eləsin və bu hədsi tətbiq eləməyi Allah səhəmin bizə nəsib eləsin ki, biz də e, hər bir xeyri özümüzə istəyəyimiz xeyri qardaşımızə istəyək və özümüzdən soğuşdurmaq istəyəyimiz ziyanı, e, şərri də e, iqra elədiyimiz əməlləri də qardaşımızdan uzaqlaşdıraq və Allah veyil və sallallahu Muhammədin və